Якусь йому одному знану насолоду. Коли стіл було сервіровано, він приніс кришталеві келихи. Поки професор дзеленчав у барі пляшками, вибираючи гідну події, Софія окинула оком кімнату. Здалося, що вона у музеї. Старовинні меблі, килим на підлозі безліч картин великих і маленьких у коштовних рамах, тьмяне вилискування кольорового скла за дверцятами шафи для посуду. Усе це було колишнє, справжнє, автентичне, не по комісійних магазинах назбиране. Кожна річ знала своє місце віддавна. Цією кімнатою не годилася ходити в пантофлях? Ні. Вона сама дисциплінувала господарів. Не можна було уявити собі, аби господиня увійшла сюди нечесаною в папільйотках, в капцях на ногу і в халаті. Тим часом на столі з'явилася пляшка шампанського. Поки Софія розбирала літери на етикетці, Валеріан Альбертович відкуркував її. Благородний напій зашумував у келихах. З новим роком, чарівна таємнича госте. А тепер назвіть своє ім'я, щирому прихильникові вашої вроди. Мене звуть Софією. Софія. Так звали мою дружину. Але не будемо просумне. Софія ковтнула шампанського. Який чудовий напій. Ніколи не пила нічого кращого. Проте, як на мій смак, могло бути солодшим. Дом Переньйон. Найкраще шампанське у світі. Мені привезли цю пляшку з Парижа, і я поклав собі випити її новорічної ночі, або з родливою жінкою. Цієї ночі не було настрою відкурковувати такий шляхетний напій для себе самого. А от вечір доля послала мені особливий. «Ви ж не просто так прийшли?» – вас послала Мене послала, вас послала доля. Я відчуваю, що ви прийшли змінити моє життя. За це варто випити. Софія ковтнула іще вина і видобула із сумочки лист. Цього листа мене просила передати вам моя подруга. Софія замовкла. Їй здалося, що професор от-от знепритомніє. -от Він втупився у літери на конверті, немов зомбі. Забувши про гречність, про манери, підвівся, обійшов стіл і вихопив з рук Софії листа, на якому було написано «Професору В. А. Аршавському» і нічого більше. Напевно, опознав почерк, здогадалася Софія. Це від Вікторії, так? Його губи тремтіли, немов у хлопця на першому побаченні. Так. Даруйте, я залишу вас на хвильку. Його довгі пальці вже розкривали незаклеєний конверт. Софія згадала, як вона боролася із собою, із своєю жіночою цікавістю, яка немовшилом штрикала. Прочитай, прочитай. Гердо, Гердо, ходи сюди. Ти чуєш, знайшлася Віта. Віточка, наша дівчинка, почувся голос Валеріана Альбертовича. Герда щось по-собачому сказала господареві, обнюхала конверт і пішла за ним до іншої кімнати слухати листа. Їх не було довго. Софія мала досить часу, щоб помилуватися картинами.